بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه تجitha falendrimet lavdrimet adurimet i takon Allahu tazawajal nesapo aqe bekime qofshin i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam fami ne shoket gjithata qendien këtrok deri ditën e fund të kësaj bote Shkohos neruar assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mirë se takohu me edhe sonte në takimin e radhës në emisionin ton që ka thot fea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 maherat dhe kemi shëruar rëndsinë e saj dhe kuptimin e drejtë të saj nga aspekti islam. Gjithashtu kur kemi folur për edukata shikues të nderuar, kemi përmendur se edukata nuk nënkupton vetëm atë kuptimin e kufizuar të saj që ne mund ta kuptojmë ne vetë në kësaj bote, por ajo shtrihet edhe në dimensione tjera, duke përfshirë këto fillimisht edukatën me Allahun azza wa jall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 Dhe këpa të shimë është një nga edukatat e rëndësishme që duhet i ketë parasysh gjithdo muslimanë, gjithdo muslimane të din se si duhet të silen me Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam. Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam është i dërguar e Allahut dhe ajë gëzën një pozit të lartë, të posaqme të gëzoti i gjithësis. Ajë bartë me vetën e ti një mision, një udhëzim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 Ne duhet t'i bëjmë të kujdesshëm se si po sillemi me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edukata me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam shëkuanëruar nuk është e përkufizuar vetëm gjatë kohës kur ai ishte i gjallë. Mirpo mbetet kjo edukat edhe më tutje deri në ditën e gjykimit. Kur flasim për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam duhet të kemi parasysh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 ose disa tjerë duke e trejtuar si të dërguar të Allahot a Zogjel e ngritën për teja saj që Zotit Gjelle lehuale e ngritën duke e nëzirë jashtë kornizëve njërzore dhe pastaj duke mënduar si janë të sjelëshëm me te, janë të edukuar me te, por alishtë ata nuk ishin të edukuar me te, nga se aja dukat ishte në kundërstim më mësime të Mohamedi sallallahu a.sallam Andaj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 I është asaj që mund t'jipet njëri. Andaj nuk ka t'i pare hinora. Nuk është zatë. Asë nuk është beri zotit. E asë nuk posëdën asë një cilsi nga cilsit e zotit. Kjo është saj përket Muhammed. Por nuk ndalet këto. Por aja është edhe Rasulullah. Andaj ne i obligohemi ati në rafë në besimit.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 Pambarsisht kohës dhe vendit. Misioni Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është i kufizuar në dimensionin kohor e as në dimensionin vendor, por tejkalon këto dimensione. Misioni i tij do të përfshijë çdo të gjitha vendet dhe do të përfshijë çdo të gjitha kohrat. Andaj a është edukat me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam të themi se ai është pejgamber i arabëve, na shqiptar, duhet të jepni pejgamber shqiptar? ha është kjo dukat, pa durim se në dukat është dukat. A i është pejgambar i të gjithve, por a i është dashtë me folë me një gjuhë, a i është dashtë me udrgut të këni popull, e pësë është dërguar të këta, Allahu thët, Allahu aallemu hajthu jajalu risalata, Allahu e din mësë mire, se ku e vendosë dërgesin e ti, ku e vendosë misionin e shpalljes e ti, a i din mësë mire, dhe Allah unë gjellëvara për këtë nuk e konsultan asë këndë, dhe se nuk ka nevoj, la ju s'alu amma jef'al, vohum ju s'alun, Allah unë nuk pytët për aqëfar bënë, nështë të gjithë të tjire të pytën dhe mirë në lëgarit. Andaj, aj është i arabve, vetëm në suazat e saktuara, ka fol arabesht dhe ka jetuar në mesin arabve, dhe është i lindrë për e tyne, e anës gjëmë të e për, mësimet e ti, ksila te ti, porosit e ti, të gjitha këto nga edukatojon më tash të besojmë se tej kalojnë dimensionin kohor dhe vendor. Nuk jam praktikues, di kush pa sham është një mësim që ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi ve selam, thonë, "Kë aş praktikues, aş për këtë kohë. Për ka ti ndjesësh për këtë kohë ose për atë kohë?" Në çështë Muhamedi sallallahu alaihi ve selam e ka përmend në në aspekt të përgjithshëm E qoftë Muhamedi sallallahu alajhi wa sallam ka përmend në aspekt do duke për të gjithë njerëzit kush jemi ne që ta kufizojm atë që e ka përgjithsuar. Prandaj nga besimi ju në Muhamedin sallallahu alajhi wa sallam që në kupton edukatën tonë ndaj tij është ku thash të besojmë drejt në te, është të është që ne besojmë se Muhamedi sallallahu alajhi wa sallam është i dërguar i Allahut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 do të mjaftoj sa pin dikush një kafe për të zgjidhur probleme të njerëzimit. Kjo është dëshmia e ti dhe të ngjashmë me të. Prandaj koha, zhvillimet, vendet, njerëzit, inteligjenca e tyre, e çdo mërat, të gjitha këto, na as në ato, na as në rrethon nuk mund të sfidojnë mësimet mësi e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por ai mbetet në vazhdimsi, mësuesi i njerëzimit. Ai mbetet gjithmonë u udhëheq sinjerizimet, ka sa Allahu xhallahu 'ala misionit e tij i dha karakter u, i dha karakter të udhëheqës, të pritaris. Dhe kështu do të mbetet në ditën e gjykimit. Deri në fund të kësaj bote. Andaj gadu kotën e Muhamedit sallallahu 'alaihi wasallam është, sikurçi e përmenda, është e nderuar që të besojmë drejt në të, nga besimi i drejtë në të është të besojmë se misioni i ti tij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 Ako mundësi që Allahu gjellewala tje ja zbret një ajetë për i gamiri sallallahu sallam. Dhe këtë zbritja nuk endin askush nga njerëzit. Atë zë të kësoj shpalje nga anë e gjibrit nuk e ndëgjen askush nga të pranishmit. Vetëm i dërguar i sërë Allahu asem këtë ndëgjen. Dhe ako mundësi kur tashmë pasi që e ka ndëgjuar kur i adha, cilis, të i vijë rëdhe për cilës këmëtimit të kësoj shpalje të gaban Apsetisjo, është e për dukat është e për dukat me Muhammedin sër Allahu Azojel të mëndohim se aj për shambull është dash të thëtë kështu për aj ka thënë kështu Në argasaj Aj e ka thënë të ratë që e kamësuar Allahu Azojel Aj e ka kumëtuar në mënyrën më të sak të mundshme më të përpik të mundshme të ratë që zotë i gjellë uale nga rëkej me ta Andë në këtë rafë është i pag është i pa gabuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Gjasë Allahu xhellahu ala është ai që është kujdesur për saktësinë e kësaj përcjellje, për saktinë e këtij transmetimi. A dhe duhet çuketimet e guditshëm. Çka nën kupton kjo? Nën kupton se tëraçna ka përcjell Muhamedi sallallahu alaihi t… wasallam, çoft Kur'ani, por çoft edhe suneti dhe fjala e tij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 i orientuar, i udhequr, i udzuar me shpallin e Allahot Azojel. Përëndaj, Muhamedi sallallahu të nda ka paralemruar për disa tendezet të rëzikshme që të ndajt Kurani nga suneti dhe të konsiderojmë se Kurani është baza që neve në përca këtan të lejuarën dhe të ndaluarën. Nërsa adithi jo,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 është njësikur se të ka të rëfëzuar edhe Kur'anin. Nëse këtë rast nuk ka të dhëllime, përshka këse ka njëtë në burim, vijen nga Allahu Gjela Gjelaluhu. Andë e thotë Muhammedi sallallahu al-sallem, në një hadith, kur para dhe emran, për shfaqin e kësoj kategorit e njerëz, duke thënë, si kur pa esha një njeri të ullun në koltukun e ti, komat, pa përgjësi, pa edukat, doka thën ma vjetna fi kitab liha la la halal al halal la a tjejim ne libin allah te lejuar e bjem te lejuar e a tjejim te haram ne harrmna e a tjejim te ndaluar e bjem ndaluar thot ela vinire kupton e drejto musliman se eda una bëj halal sikur se bën halal allah dhe una bëj haram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 kët Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem kam alkuar. Një grua nuk mund ta kuptonte kët. Dhe ai erdhi tek Ibn Mas'udi tha: O shoku Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, ti dietari, unë kam lexuar tër Kur'anin, shiko, e kam lexuar tër Kur'anin Kur dhe as kur'an nuk kam gjetur se kjo është ndalur. Po është vërtet në Kur'an s'ka qenë se kjo është ndalur. Ibn Mas'udi tha: Nuk e ke lexuar Kur'anin, se po ta ke shënuar kishë më e gjet. Wallahi tha e kam lexuar disa herë nuk e gjeta. Ajo nuk e këptan të qëfarë thën të ibnë mesutit. Tha kam lezu disë harë, për nuk kam gjithë. Tha nuk e ke lezu, se për ta kishë lezuar, dhe ta gjeisha. Tha mdih ma pra ti atërë, unë e për thëmë që kam lezu, mdih ma pra. Tha nuk ke lezuar në Kur'an, në surën hëshër, këllahu gjëll e walla thëtë, Ma atakumur resulu fëkëdhu, wa ma nahakum anhu fëntahu, A nuk e ke lezuar në Kur'an, ku Allahu thët, atë që uajap i dërguari, merëni, kush për nga urnën këtur? Allahu në Kur'an, atë që uajap i dërguari, merëni, dërse nga jo ja që u andalen, largohoni, kush nga ka mësu kështu? Muhammedi sallallahu sallam. Kushtu Allahu gjellewar nga ka përosit? Për daj, nga edukatëm e të është që ne të jemi të bindur, fësaj nga ka përcil tërë finë në mërë të pagabushme ajo që ju duhet të ajo që Allahu xhella xjelaluhu e kërkon garopte ti, ti dhe do i në të jigjon në bar të saj ditë gjykimit tërën pamunges e ka kumtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çoft në emër të asaj që është fjalë e Allahut apo çoft në emër të asaj që është hadithi i ti, tij të gjitha këto janë shpallin nga ana e Allahu xhella xjelaluha dhe nga edukatain me të asht çdo të tetojm suretin e tij nuk është edukata nëm këtë hadith këtë sunat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 se aj e ka plesuar mision në ti. Asgjë mungu nuk kalon. Nuk kalasgjë mungu. Allah e ka njai nga rrasulli. Bellik ma unë zile i lejk. O i dërguar. Kumtoje për cjelle tër atë që të shpalët ty. Dhe ne besojmë dhe deklarojmë se Muhammedi sallallahu a.sallam tër atë që Zotë Gjellore ka nga rkuar me ta e ka përcilur, nuk ka fshehu razgjët. Aja më jetë ishte nuk ka gabuar, kja dyta, nuk ka fshehu razgjët. Tërën, jo si kur se vindë njërës grupacionet cektuar edhe thonë se Muhamedi s.a. nuk e ka përmendur se pas ti duhet marrë ky o dheqës e joj e kështu më radhë, po thuaj se aja kam shref këtë, jo vëllaj. Tërë atë që ka ditë Muhamedi s.a. mga shpalli allaut, se është e mirë për neve në ka uzuar kë haja tëra që e ka ditë nga mësimët e Allahot, se neve nga bëndëm dhe është të keqe, ne e ka të rejku vritë nga jo. Përndaj, e ka plëcu Muhammedi s.a. misione ti. Dhe këtë plëcim, e ka dëshmuar edhe vetë Allahu i madnuar në a jetin e fundi që e ka shpal në haqjin në më të mirës, ku Muhammedi s.a. para mira e mira pasuzve dhe shokve ti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 Një gëzim të madh për gjith nërzimin Për gjith pasus të Muhammedi sallallahu sallam Allahu jallahu ala zbita ayetin El yawma ekmeltu lakum dinakum Wa atmemtu alaikum nirmati Wa raditu lakum ul islami dina Sad El yawma ekmeltu lakum dinakum Sad Wa platsoba yuva fintu waj Wa atmemtu alaikum nirmatihi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 islami që ashap të ti ja për cilën generatëve më tutje, që djetartë e përpunuan dhe ne për cilën neve, ky islam. Andë nga dukatëm e të është, besëm gjithër se Muhamedi s.a.s. e ka plëtsuar misunet ti dhe nuk ka fshehu razje, nuk e ka të rathu Muhamedi s.a.s. nuk këtë misun lërga saj, nuk ka fshehu razjeve Allahi, të raja që na duhet neve, ne ka mësuar për të Muhamedi s.a.s. Andë neve në mbetet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 Njedit Omer radiallahu taala anhu artak Muhamedi sallallahu alaihi wasallam o i dërguar i Allahut vallahi ti du shumë du më shumë se pasurinë, se fëmijët, se familjen, se çdo gjë vetëm vetë më duam më shumë se ty haid na kuptojm që çaq shumë du vetë vetë se asgjë pas vetës nuk ka pas teje Muhamedi sallallahu ja, alaihi wasallam ende jamar ende ende ende ende duj ende më nesër nuk e të di kur ti do të so e të bëhem më i dashur tek ti edhe së vetja jote. O mirun dalli social, sa të tha, o drejguri Allahut. Vallahi dëshmoj se dua më shumë së vetën time. Çka nuk kupton me dashumë Muhamedit sasa më shumë se të tjerët. Q ai tihet primar në jetën tonë. Sa një është për shkak për të ja bërë çifin kti ose atij e kundërshtojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prishim mimet e tij. Bin kundërshtim me fjalët e tij. Kë në kështë dashurisë Nuk ka shajë dashurisë mos ta mbrojmë atë. Nuk ka shajë dashuri ndaj teje që mos të interesojmë për msimet e ti. Nuk ka shën e dashurisë që mos të përhapim jetën e ti, mos flasim për të. Nuk ka edukat me të në kësaj dashurisë. Shëni dashurisë është të lejojmë për të, të mësojmë për të, të flasim familje për ta, të. Tua sigurojmë të gjejmë msimet e ti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 Shkollë juridike. Ata të gjithë nga njerën mund të jenë mos pajtim. Mirë po, ata nisen nga hadithi pekhamerit së salëm. Cilin nga imam të mdhaj, cilin nga udhës të mdhaj të shkollë juridike, cilin nga këta. Për shembul, ka full nga hamendja ti. Ka full për mështitit, cilin nga këta. As njëri. Të gjithë të janë nisen nga hadithi pekhamerit së salëm. E pas taj, kuptimi këti hadithi, ka pas mund si me prodhu një lejn Por e te ri është në baza të shëndosha të kuptime të Kuranit dhe Sunet të pejgamberisë sa selam. Po dikush marr më thon, nuk më valla se filozof filan filozofi. Fil filozofi. Po kështu thotë Muhamedi, po Aristoteli thotë ndryshe. A fat muslimani kështu? A krahason muslimani fjalët e pejgamberisë sa selam me fjalë çfarë do lloj politikan apo folëjë çka do të thotë? Po do nuk e bën kët kur. Kët mëse nuk e bën kur. Andaj nga dukata më të rëndë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 Mësë i bitë pa edukuar. Ti kështë ka thonë Muhammedi. Cëllë i Muhammedi, kështë është aji? Sallallahu al-Sallam. Aleih salatu wa salam. Allahu me salli ala Muhammedi wa ala Ali Muhammad të qëmë salavat më ta. Në kështë kultur, në kështë edukat. Qajtë përmendët dhe mështë të rëgua salavat më ta. Nga edukatë më Muhammedi sallallahu al-Sallam është i ku në ruar që ti adojmë familë në ti. Ti konsiderujmë Nënët e besimtarën janë gratë e Muhammedi sallallahu al-sallem. Nëse Allahu ka thënë, se gratë e pegamberit asamë, ummehatun lehum. Ja nëna të tyre, nënët besimtarën, Aisha radiallahu anha, Khadija radiallahu anha, Ummu Saleme radiallahu anha, Safiya radiallahu anha, Zenibë radiallahu anha, etë të tjera,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 duke akuzuar në moral në saj, duke akuzuar, a është edukatë me Muhammedin s.a.s. që të konsideruat të lëgaritët se gru e ati ka qenë e pandershme, qëfar që pejgamberi është taj? Kur grune ka të pëmoralshme, kështë s'ka ishmëria e një për dukato që mund të ketë njëri për balë Muhammedin s.a.s. Muhammedin s.a.s. në s'ka pas gra të pëmoralshme, s'ka pas shok të ratharë,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 Andaj, për të ruajtë unitetin me së muslimanve, duhet të ruajtë në pozitën e ashabve atje ku duhet. Atje ku Allahu gjellera i kanë gritur, ku Allahu tha se Allahu është i knaqir me ta, dhe atë e në të knaqir me Allahu në zho gjellë. Andaj, qëndrimi ju në dhe ashabve të pegamberi sësarëm, është piesë e edukatës tonë me Muhamedin sallallahu aleyhi u sallem. Andaj, që i ku në ruar të gjitha këto që i përmenda, përshirë në edukatën tonë dhe Muhamed alehi salatu vesselam ka shoqë të tjera por edhe kë, edhe kësaj duhet t'i kushtojmë vëmendje. Ne t'i kushtojmë rëndësi sikurse i, i bërënci, si kemi kushtuar edhe të parës edukatës me Allahu xhalleu ala, tash me kësaj radhe edukatës me Muhamedit sallallahu aleyhi dhe selam që edukohet në këto pika, në këto sfida që i përmendëm dhe këto tema të edukuar me Muhamedit sallallahu aleyhi dhe selam. Dhe pafundimi i kësaj teme hap der pastaj për të ful edhe për pjesën e mbetur të kësaj teme të edukatos me njerëzin parësi duke filluar nga kategoritë e caktuara të ksa, të, të, të njerëzve sikur si na ka mësuar Allahu xhallehu ve ala dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasalam por sonte patum dëshirë që të fokusohemi dhe t'i kushtojmë këtë pjesë të këtij misioni shikuas të ndëruar t'i kushtojmë të folurit për edukatën e Muhamedit sallallahu alaihi wasalam dhe një këtu edhe ndalimi se folir për këtim, nuk e kaluar të kënjë pauze shkurtër, si kurse e kene të njërë, për të vazhluar pas taj me inkuadrimet e jua dhe telefonatat, si kurse tashme është e njërë për të gjithju. Andaj, këtu shkëputë e mi shkurtë, dhe rikëthejmë i përsri me lena lo gjellewala, andaj, në ndëshni, zotë gjellewala, jëruaj dhe njëshë problemet. <të> Qikos në ruar, u rikëthujem përsëri në pjesën e dyjtë të këti emisioni, ku tashmë kjo pjesë është rezuruar për inkuadrimin e telefonatëve nga anë e juaj, dhe numër i telefonin tashmë veqë shihet në pjesën e pështëmë të ekranit, për mes të silevë, qëllet numër ju mund të inkuadroni në këtë emision dhe të bëni pythit e juaja. Andaj, kemi telefonatën e parë duke pritë e inkuadrojmë me një herë. Ur në në në në në në në në që ajo është po dje sonë dje votju 88 ti të aprojohet se pas besimit tonë në fe në shëretet të xhamiat do të them na përcojmë se Kurani është fjala e Allahut, jo ka dje Allahut. Tash pas siç është fjala e Allahut, a be mund të kum Kuranin? Edhe pyetja gjithasht a a shkruhet si sunet e ve të pasjinit pejgamberëve tjerë, siç për shembull mbotja e Shkupit apo tash një tip të papërmendur pyetje, tash mirëprimin e sahabëve për shembull mirë referencë qi çajve print atributi kamë urtësiom. Pasti çdo të them generator më mirë është generator eksperimental që kamë ndajmë në hadis, dhe më pas do të mund të optojmë arkivin besimësh shënit të mashkullsh që kam kuptuar domthonjë generatori e sahabëve. Allahu shllift, defalemali ku rahmatullahi wa barakatuh. Meq selam, Allahu subhe, Allahu i nderuar për këtë pyetje. Domthonjë jemi para tre pyetjeve. Pyetja e parë është Kurani fjalë e Allahut andaj e bën të betohemi te. Ngaaj që na ka mësuar Muhamedi s.a.s. se nuk lejohet të betohemi në asgjë tjetër poshtë në Allahun azhajal, apo në ndonjë nga cilësitë e tij. Duke pasur se Kurani si fjalë e Allahut xhallahu ala është cilësia e Allahut xhallahu ala, nga një aspekt lejohet të betohemi te. Mir, por duke pasur se shumica e njerëzve kur betohen në Kur'an, nuk betohen nga ajo që cilësi e Allahut azhajal, që është fjalë e tij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 tamirin me to. Nga sa to kanë përfunduar me kohën dhe vendin ku or dërguar ai i dërguar. Dhe, të është, dhe më thon, uh, e treta se për sekret veprimet e ashabe, gjithashtu edhe katra që ka sportohet, domethënë eh sunete pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Andaj, sekret veprimet e ashabe këtu i kemi dy gjëra gjithë i kuptojmë. Nëse rreth një veprimi të caktuar kemi ixhma, konsenzus të ashabe, edhe kjo është obligative që ne ta pasojmë. Ka se ixhma e sahabe apo është kuptim, kuptim obligativ për neve. Por në qovë, fësas hapë të pegamësëm, janë në mos pajtimër në qeshtirë, disa me ndëngështu, disa me ndëngështu, atëherë do tëtë në basë të mekanisme të saktuar që i përdorim për të favorizuar një mendim, edhe kësëra dhe bëjmë kështu për të kuptuar qëndrimin e sakt një dhe me këtë, ose atë problematik të saktuar që e traktuar një asapë të pegamëberi sërallahu al që është mdu këtë po e tëra që kështë të bëndë të me pytin e këti shikuosi. Kemi nje telefonat të të tërë e nëkuadrojmë? Salamu alaikum. Aleikum salamu alahtu allah. Alla ishtë problemës për këtë emision. E këta një pytje. Par një kohë këshënë unë e me rëfimës për zhenit. Me një shatë ku... Një rri, 3 vjeqar, kështë ndërdu një Gjermin vetë në kontërbutin e tijë. Leqë e le këshë më baru Gjermin, po edhe hoqë në këshë pragu për 10 vjetë. Dërshë dhe me ditë, që faqë përblimin këtë e ka lalë Gjermin shka me hu. Po e kam edhe një pytë të dytë, që ka vanshë me këta që japën të fetva dhe... A dy një përshama, ose mundon me, me po mirë e me nërën kundërt atëve që inëgjënia përshama ka fëmë peka mirë i kështut ose qërë e abojët e o kështut, këshëm me, me, me ndretu njësë në rrugën e abojët, po ku nuk është e për të shka, i Kshartle, për përmën dështi shpift njëshka, edhe për së të djeshtë e mëndit njëshka, abojët për gjerët, për mëndjerit. Për mëndjerit, për mëndjerit, për mëndjerit. Uh, kemë dy pyetje nga vllai Jon Sikusi që na bëri. Unë vetë kisha një kërkesë nga gjithë shikuesit që na telefonojnë që gjatë telefonimit të larguohen nga televizioni, dhe të jan dalin zonë televizionit, mos ta presin zërin den televizion nga se vënohet. Ot At, ata kur flasin me neve dhe pastaj dalin jashtë televizion e ka, e ka një periudhë caktuar kohore që vënohet. Andaj ai po vënohet para se vënohet zëratia. E bëm bon pyetin gazetnik po e ndëgjojmë e pastaj e ndëgjojnë vetë në tinë televizion. Mboon, gazetë, kjo është një çr teknikë por që uh, kujdesi për të në rregullon shumë barvotën e emisionit. Allahu e shpobleft. Sepërcak këtë rasti nuk kam dëgjuar për këtë rast më të vërtet po shumë po mbohet shefi. Subhana Allahu e shpobleft këtë njerëz që më të vërtet uh, me donacione vetanake individuale e kanë ndërtuar vetë një xhami për kras kësaj edhe hoxhën e ka marrë përsipër që në mars dhe hoxha ka nevojë për hyra mujore, gazetë ka familje dhe ai duhet të kujdes për dikën. Uh, për shërbimin që e bën Hoxha Xhami ka marrë bursë si me pagu për 10 vite. Subhanallahu, kjo është më të vërtet diçka e rrallë. Jo e spert, madje hera e parë që kush mund të dëgjojë që kanë dhot. Unë e prit është hera e parë që ndëgjoj. Kënjëri kosh me lem mad te Allahu subjal. Ne nuk e dim sa jap Allahu xhelalual. Mi po mjafton me përmend një hadith pejgamberit sallallahu alaj. Para kësaj nyajet. Allahu xhelalual përmend se inna ya'muru ja masacid Allah.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 pak dhim nga e shpërblim, sa nga ka lemru Allahu Azzel, për ndryshe, mi afton kur thime se Allahu ka me shpërblim, mi afton kja, mi afton kja nga se, Allahu Azzelaj që gjdo se në kondore ti, aje është më bujari, aje është më fisniku, haj kur të pagun rubnë ti, nuk mund të kalkuloat me numra që nëj kalkulojme të në këtë botë,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 që nuk është i shkolluar. Nuk guzoni ëri që nuk ka mësuar me fjalën e amët fest. A dinë ti çnjer fatva, përgjigje fetare, kjo bën, kjo s'bën, kën rregull, kjo duhet. A din çka bën ky ëri? Që flet në emër të Allahut tasuajal. Në emër të Allahut lut. S'në më dal ti për shembull, më vjen një produkt. Domethënë ka autorizuar filan firma me bë. Me shitë një produkt në emër të një firme, të paditi në gjyq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 E çfarë lën trashëgimi pejgamberët? Ata nuk lënë pasuri, por ata lënë dituri. Ata që u ladhën, e u angazhuan, e dhan mund për dije, e lanë familje dhe lanë vend për dalëjarte për studiu, për të mësuar, ose edhe këtu mësuan këtu me më radh. Ata kanë drejt namërta Allahut me dije. Pa dije është nga mëkatet më të mëdha. Madje Allahu Jellahu Ala kur kanë ditur mëkatet e mëdha ka filluar me atë që është do të thotë më i vogël detaj që është më i madh ato gjithë janë më kota më dhaja por në kuadrë të kësaj tërësie ka filluar më atë që është pak më i lehtë do të ke shkuar dek më i rëndë andaj aty ka përmend Allahu ala uh, shpifjen e amoralitetin e iduitarin në fund ka thonë wa anta qulu ala llahi ma talemun mëkati i fundit dhe më i madhi nga gjitha këto është فثوى أبرا الله عن أجنوك دن ما دي الله جل وعلا أكوذن كتشبيفية أكوذ دي الله جل وعدك أثن هاذا حلال وهاذا حرام ولا تقول بما تسف ألسنتكم الكذبة هاذا حلال وهذا حرام ما سثوى نيات شجوهت أيوه يا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 Tukum, që, që shpa e kuptën të këtë, jo në me hamendje, por me përpjikën të ndemendore me shkatësit dhe, dhe, dhe aftësit fëtare që i ki thuri me ndim. Kërë ndërgjë këtë e u bëgjë qëfarë tha, tha, u aju semain të dhilluni, u aju ardhin të killuni, anë e ku lafidini lëhi bi gëjri ilmë ose ardi, e një danë e filë ardi, bërraji. E qëfar qëli mu, pas taj më strahan, e qëfar toke më bartë mua, ku, ku do të gjivë në vend, në qofë se në tokë njerët Allahun e adhrujme më mëndimin tëmë. Në qofë se unë këtë fejthema që nuk e di, nuk di. Në duhet të amësojmë kulturën e të thënët nuk di. Nuk di. Shumë e thjeshtë e këpunë ë joti devojm njerëz me mendimet tona me qendrimet tona kjo është hadith kjo është sunet kjo kështu kush të ka thonë kurna sahabët begamar se masdikis muhamedi sallallahu alaihi wasallam u prapë një një provë e caktuar se krahasim me këto tona të cekimit shumë të shumëta megjithatë kur prapë s'prova u pëtën burimi ta vez gjithkuf fol kë për fen allah jallahu ala ibn abbas thot welamma waqati alfitna Po son du rishprova fitness aspro ofro me radelanu Filluan të përziën një disa herë pse ishte situata në kontroll Ibn Abbas i thotë filluam të themi samulena righalekum Dikush thonte kështu ka thonë Muhammed asham kush të ka thonë çka thonë ku e ke nguti këtë Kështu kjo është e lejuar kush të ka thonë çështë këll ku e ke mësuar ti kët Andaj duot ti për mamin burrat burrat e mdhaj kush janë dietarët e mdhaj Kjo është e lejuar, nga se kështu ka thonë filen djetari, duko u bazunë këtë hadith, po kështu pëndyshe, sështë kjo e jojtja me folë. Allah në ruajt, që të devijuë njerëzit, e të binë konflikt njerëzit, për shkak të fjalëve me mendimeve tona. Njerëz du të, të mjë ullzu me fjalët Allah dhe fjalët e pejgamberit, të jemi fjalë tona. Njerëz du të mjë i thirë ka Allah dhe pejgamberit, sëse mjë ka na, njështë duhet me i thirë me madhru Allahun Gjellewala, me edash pe i gambejnë sa salem, jo me na madhnu neve. Ne imi argat të kësaj punë, ne imi punëtor, punëtor që na ka angazhu Allah i madhnu e me fulla mëndëfis. Ne i krymë punën, për aqë sa i mi marvesh me Zotin Gjellewala, me full. Për tjërat, nuk përzihemi atje. Kështë duhet këtë me këptu të red? E kemi në telefon duke prit, dhe së që në bën halat që ka prit gjatë, për mëdhe këshë në temë shumë e rëzikshme, dhe thashtë të do të klasë edhe për këtë në mision special, për këtë qështje, për kësë rada për më njëfton me kaqë si përgjigje për jëtë si tanë. E nëkodrujë më njerët të telefonat në tjetër të radhës. Selamu alaikum. Aleykum, selamu, rahmatullahi. Oqë në pyte. Po, falë Allah.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 Salamu aleikum, Aleykum Aleykum, Salamu, Warahumtulloh Dosam zaboni që lidhe me nonun ka pot ndeshje për një 4 vjetë në e zëtë, pstuhe, Po? Në ndime në Zotit ka pështu e Po t'asht ka fillu me në meditim e, Po, po sot që për një mund pak Po dosa me dveta është zhënave Po për do grimo sa që kërpo është nga t'kohë në meditimit dosa me dveta është të rëzvishma Jo ashtë t'e këtu pi trupin e piq Se nuk e jokot, në këtë kërkullimin e gjokët në qësht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 Është çart, ashpesha kanë here. Jo, rro, shumë rro, halen e ka po dhe nomën e vet. Dy ato rament dhe... e poshtë fitën dy. Po tash po thot çoma. Është çart onda çart. Është çart, tash merr për gjin inshallah. Është përkëd meditimit, meditimi ë ka pritje që është pozitiv dhe ka pritje që është negativ. Njëri më me meditoj për shembull për mëkatët e ti, dhe me medu për begatit e Allahot Azo Gjellë. Qërën që a ku mbo, që Allahot sa të mirë atë me jepë, unë e pet, petë pa në kona, unë e petë pëmduhë këtë keqë, dhe këmë i ditim me e këndilë, me këndil, e zgjumë nga gjume, kjo është i të peshëm. Njëru me medituar dhe të kresët e Allahot Azo Gjellë, që ka Allah që ka kryu, që ka Allah që e furnizën bubrecin, a nuk më furnizën mua, Sheku Allahu جل و علا çfarë mathsie ka, ka ndron ditën dhe natën, a nuk ka mundësi më ndrur gjendjen time, meditim që sjell pozitivitet. Kjo është e kërkuar, madje lavdëruar, madje obliguar në disa raste. Meditimi ai i vetë Kur'anit, meditimi i rreshtve të pejgamberëve, meditimet e saktaura që e lejon njirin nga disa ngarkesa, këty janë lejuara. Miqë, meditimet e përcilla me veprime të saktaura që zakonisht janë të marra nga budistët që këtë meditim e kanë të shëqruar me ritualet, caktuar e fetare, që përmes tynë e adhrojmë butën, kjo është ndaluar. Në njëri kërë meditanë, nuk anëve me qu dorën, asë, kokën, asë, qafën, asë, se mi bo këtë po? Këtë në, në qofë se jenë ushtrimi fizike, këtë i shka tjetër, të kemi lamitë Fizioterapisti caktuanë që njerëzit kanë të muskve, kanë të një dëmarë, dhe për shembull kanë strrëngim të muskujve, kanë ndoshta një lëvizje të damuar këtu më radh dhe përmes ushtrimeve të aftura fizike, ka salla, ka njerëz që udhëhiqin këtu më radh, kjo, kjo koli këlejot. kanë ndënëngër caktuar, kanë ndënëstrëngim muskul, përmëlirum muskulin, i trenohet me me thash veprime caktuara të fizike, kjo s'pish po. Me meditim pa pa ndonjë uh, pa ndonjë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 Nicësa, çfarë e bën Tundore po? Amba po dyshë meditim me këto lëvizje të paarsyeshme dhe të pavrituna, më të shëmtuara këtu më radh. Mendoj se kanë frik, kanë frik, thashë ka të bëj me ndonjë ritual pagan të idhëtaris të ndaluar që musliman nuk duhet nuk duhet ata më bëftë. Ase breket ëndër që shegurojote në hamra që nuk kanë të shpeshta të rradh që ka po, çdo kush përlevë shën ganjer ndat frikshme që friksohet ose nuk e ndivë të mirë pe tyna.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 kërkon brojtjen e Allahut nga gjalli mallkuar. E thot, o Zot, më ruaj nga e keqja e kësaj ëndre. Nuk i bën domos, mu, hiçka mund të hut, po mu. me lehen Allahu xhelalu ala ti i ke marr mos dhe duha për tu mbrojt nga e keqja e kësaj ëndre. Për ta parandalu ndodhin e çfarë dolet keq që mund vi nga këto ëndrë. Kaç ti ke borrach të ka pasur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nga dietar të hasëm ka pasur Ebu Saleme, kaqë nga tabiinet Thot shehja ëndra aq të qçija, saqë ndodhte një javë ditë me qenë shtrim. Subhanallahu. Ldon ganë njerëjt, Allah na rruaj pikturë. Thot nga sqetësimi i madh, se mendoja tash kjo pastaj më godit, e kjo më ndodh, e kjo në ndërkald më mor më së pas dess nesër, do kesh sqetsu veten pa nevojë. Thot drejtse ndjova këtë hadith. Kur ndjova këtë hadith, që Muhamedi zun na kamsua që kështu të projm. Thot pastaj shehja ëndra dorst edhe të marrshme do nuk ja vendë avision. Nga sa isha i bindur se nuk do të më ndodh asgjë e keqe nga sa un kam vepruar sikurse kam Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atë nuk ka mëshirësu para andra. Aja të gunden betet ander, atë jozë është të marrshme shqetësuse, veprojmë kështu të kthehemi në krahun tjetër, nëse duke ëndruar kimiçi në krah të majt, kthehemi në krah të djathtë ose e kundërta, bëjmë atë veprimin që e ceka më herët dhe në bërështetimi në Allahu në Gjellal -Gjell ju dhe me lejë në Allahu në Gjellal nuk në ndodhë asje keqe. Dhe kësut lirojme nga presunit dhe nga kjesë e ndrëve të këqia. Allahu e dhinë mësë mirë, kemi një telefonat të radhës që shpresoj të inkuadrojmë. Selam aleikum. Aleikum, selam. Kam tri pytje. Po. Ekshtu, pytja përër është. A kanë ditët e ramazani që të të të të të të të të të të të të të të të të t Dhe në ato a që lëna taj kadrit. Po? Këtja dytë, shohim shpesh njerë që kërkojnë të hola në rrugë. Dihet që disa për të tërë janë të përguan nga ndokoshtë. Nëse ju japim sa da këtëre mos ka borënë, po? me qenë se ne nuk e din kush është i në bëjshëm dhe amosim të qërështë këtë këtë këtë tërë.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 Se si për shemb, është një sezonë e caktuar kur pagohet mirë puna. Ti punon jashtë sezonës. Rregullos jashtë sezon nuk paguhesh asgjë, po ç'i një duhet të paguasim edhe për mund sezon. A është e mundshme kjo? Po të mundshme. Andaj, padurimsa me Ramazanin bëtet koha më e vlefshme për agjërim. Dhe nuk mund të barazohet agjërimi jashtë Ramazanit me agjërimin brenda Ramazanit. Por a mund të pagohet dikush të pagohet jo për shkak të ditëve që pa agjëran?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 Dhen Madinë kanë me ka një grup i ashabe që nuk kanë pas mjet më në luftë në Tebuk me dal. Jo për shkak të dembelis, jo për shkak të frikës, jo për shkak të koprazis, po nuk kanë gjetë një transportues. Ka qenë rrugë gatë 800 kilometra, është dashur pas një një mjet transportues. Nuk kanë gjetë, s'kan pas para, s'kan pas mjete. Kan mbetur në Madinë duke çajit, pse nuk po mundën të shkojnë me Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem në luftë. S'kan pas mundsi. Atë në Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem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 I ka penguar arsyen që mos i meneve. Andaj muslimoni kur e pengon arsyen për ta bënë vetë përcaktuar e niyetin e ka pas më buar veprë. Allahu e shqipton në bazë të niyetit edhe pse vepra është dhënuar pastaj. Sepërkatë lupse në rukë duhet jemi të, të kujdesshëm që normalisht me dhënien tonë mos ta mos ta stimulojnë mos ta stimulojnë kët, këtë këtë veshtëkëç. Nëse ata njerës që pëndzirin këta fminë në rrugë, jenë të pëndërgjesimë, për e dukum, ata duhet tjafin përlesi paraligjit, që i keqë përdojnë e i keqërdojt të mi dhe një këtë masë. Ajë fmija s'ka faj. Por ne duke ndimuar fmive duke trash gjepat e tyne, ata simuloni atë tjerë me ndzirë rrugë. Në nga këj aspekt duhet të ndalim nga të dhenërit. Për shambullë, në qofë së këtë dimë se thmija,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 publik të transport, si kësa është autobus, e kështu mërat, ka mbi, pa nuk ka mund, si ka nëjë për taksi, me këto rëthana, me këto kusë dhe meneqe, inshallah, nuk ka dhe qëka të kjeqe, që, Allahu Gjellar, dinë mas mirep. Kemi telefonat tjetër që... Meneqe, allo, në me Rama. Min Rama. Dhe e së ta pyjde, alo, jem, jem një pyrit, allo më dhe më dhe vojë. Pa? Jëmë një shëmë një dhe nëmveqarë, edhe para ljufte, kam qenë shëmë në gjami, edhe, në bas një ku është, një, një imam si ku mësu aty, dhe mund, ka ështëru, dhe mund, në dhejmë, në dhejmë, në dhejmë, në një ajetë, nuk am pos ku më mësu, një engajshu në shkull, edhe, në kërë, në patë rejtë, dhe mund, dhe mund, e patë ndërprej, dhe mund, si ku s'ni, edhe një nëj pëndumë shumë, a, kështële pos më në që një pëndumë, për një përgjigje, o shtu dhëmë për dajnë jetë për një ajetë si së ku mundim suaj. Nështë e mundë është përgjigjë. Nështë e mundësh përgjigjë. Pa dëshim dhe... okay. se dhe prime tona nështë nga njërë të pa matura nështë nga njërë të pa urta mund të ndikon që njërzit të njërzit të ikim për gjamjeve të neveritin nga falen e mazit të të fillojnë të urejnë, ose të ikin për gjamië, o ka mundës i kemë ndonë. E taj që njerë që vedhë në gjamië në më pësuhu. Po, duhet në përdojnë një loj urësia. Urësia nuk në nëmkuptam vetë në mbutësin, por nga njerë edhe një loj, edhe një loj, po tëmështu kushtimisht, uh, presjoni pozitiv, për të kryjt dhe tyrën që ka marrë. Por ju me rrahë njerë në gjamië, subhanë Allah. Nuk rrahë n Pëgambëri sallallahu alejhi dhe sellem kur ka ska se ka rah edhe pse ka gabu namaz. Jeni ors ka ditë mufal. Jeni ka ka urinun në xhami. Sa se ka rah pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Sikur sallallahu diu Buhari. Ka nil ka subhanallahu para me kat. Ka ka urinun çaj xhamis. Edhe me kon me urinun te xhamia te sheta po ka dalli me styna. Marr urinun xhamit ne vetan ic ka bot jo xhamit pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem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 Lëre nita përfundon njerë. Kur ka përfunduar njeriu është thëratu, ah tash çfarë të mëni këtu? Këtu është xhamia e Allahut. Këtu njerë vinë ma dhuro Allahun xhella ora. Këtu janë për namaz, nuk janë këtu për vende për të punë. E kam suar Njëni ka mësuar Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Njerë ka gabu ka fol namaz. Dish ka më ka fol namaz. Këti kanë qortu duke bërë çaj me me ndoshta me godije të këmbëve kur kanë qyç po fol namaz. Muawi e bënu hake me Sulemi, e ka thinsh për përgëmëri, e ka ullë për abete, i ka thonë, inë hadhi s-salatë. <coughs> Nën fallëni, konë kjo <-keu> namazë, <coughs> nuk banë të më fëllë, la jasë të luhë li kalami l-bësharë, nuk banë namazi për fjojët njërzëve, nuk është gjë për muha batë. Këtu banë me përmenda Allah në gjallë huë ala, me madnua Allah në gjallë huë ala.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 Njerë ana e sublimali ka qenë shqiptori i tij. Tha ka gabu ditë, ka bën një gabim. Ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, "Wallahi mos më çën frika ndaj Allahut, kisha më të godit me kët misfak." Misfak, ai druhnin që fërkon dhëmbët me të. Me kët fshagodit. As kaq nuk e ka goditur ana e sublimalik. Ai nuk ka është metodë edukative rrahja dhuna. Nuk ka as këto metoda pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Po ju dizh dikush ka gabu? dhe t'ka ra, si kurse përthua, nuk përdi sa ka qenë kërraja, apo qësht ka qenë, ka qenë, po flasë në asaj qenë dhe gjova, në qëfë se imami ka ka bunda e tje, pse ti ki ka bunda e vetës tonë, a s'ka gjamnija tjera, a nuk ka imam tjerë të shumë, të zelëshëm, të kujdelëshëm, të mëralëshëm, që vallaj shkën të kata të presë në busësqeshje, të presë në mirësilje, nuk pritojnë me orë të tëra me të spjegu, kalë, hamë, la, shumë imam, kështu. Shkute ka ta. Ndajnë që dikush gabon dhejneve, pëse na me gabon dhejve të stonë. Ndaj menojnë që ti du është më pëndu të kallahu që e levala. Më pëndu të kallahu, subhane, hotar, dhe me fillu në mazën, më këtë në gjamin. Nga se nuk ketë drejtë të kallahu, nuk arsio toshë pse e ka lënë namazin, e ka lënë xhamin, pa shkak se një imam të karrah ose arsye lukoqesh me ty. Ai që ka bërë pa dëshirë ndaj teje, ai ka përgjinim për lëhtë mandum. Ai, nëse ti s'i bën halal, ai ka më dhënë përgjisim për këtë veprim që ka bërë. Kjo është puna e tij, mes ti mes Allahut xhëlaluhu. Por mos mendas edhe ti amnestuosh arsye tosh te Allahut xhëlaluhu. Pse e në mozni, kse, valla, ka lënë namazin për shkak se vallahi imam i m'karrah këtu në radhë, kështu arsye. Kjo nuk është arsye. Për ndohë të këllahu i manuar, vënderuar, për ndohë të këllahu i gjellë e wala, këthëhju namazët, e këthëhju koranët, e këthëhju mësimit fesë, kër është e kërkume. Për ndaj, kër është shfarë mund të themlidhë me këtë problem, Allahu e dinë mas mire. Kemi edhe telefonat të të tërë që pratë. Selam aleikum. Aleikum, selam. Hëlljab, ikum dhe për të të të të të të të të të të e pengojnë andrat këqiat trisht ushme, e dhe nëmë dë, unë e lëgjëjë dhe me thandibla të kurane në këto, po për më faljë dhe me thamë këta e këmbojnë, jetin po diçka si këmë pengojnë që nuk munde më faljë sa bojnë edhe akshamin e kompakjetër, me qenë se dhe këpunaj, ato vazhdimisht atë a falen. Po, që, që. Selam alejkam. Selam atë Allah.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 Ek them kukunon e kokonane, majt, pstye material e karkom brotin Allahu Jellalul Ala, tarunga shetani mallkuar, tarunga keqe ksoj andre kthehemi ne krahon tjetër dhe vazhdojm gjumin. Mes po duhet me di që ç'njerë gjatë ditës Allahu ti bën mëkat nuk falet. Nuk bjen me abdes, nuk i thot lutjet e gjumit. Allahu është ndërmarrë po ndër të kësia. Andaj duhet edhe me ndërmarrë masë të duhur që me pengukët vëshim tëndrave të, vë të kësia, duke i lexuar lutjet e djumit e kanë mburrën e muslimanit Muhammed sallallahu alaihi wasallam pejgamberi Allahu te xual. Njeri më i ruajtur nga çdo e keqe. Shikoh sa lutjet i ka bër para djumit. Medi ibn Qayyim rahimahullaherman se deri në 40 lutje mund numërohen që i ka thënë Muhammedi alaihi salatu wasallam para djumit. 40 lutje Para xhumit, duke lutallon me ruitë, me ruitë. Xhumi nuk ka një proces vet, djuju flaqë aty edhe. Do ka kështu, xhumi është lëvdekje. Kë mund të bish dhe mos qesh mo. Kë mund si nga xhumi, ngjitesh smuhet, ngjitesh shçetcim, gjithçka mund të ndodhë në xhum. Çish marr aliri, ha të çastoj situëm në xhumja. Ja përmand Allah çdo lavam me knut. Ha të kursin, Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Para se marr abdes, rënkrat diaft me vendos dorën nën Faqën e djathë, pas taj, mi kënu lutet, si kësë në kamësu Muhammedi sallallahu a të sërëm, nuk i din përmesh, e mërë më buruaj, nësëpërish, mu në letëzaj një nga një, andaj mi kënu lutet e gjumit, inshallah largohen, ndër të këqia. Se përket asaj që letëzaj Kuran e nuk falem, vëllaj <laughs> shumë interesant, s'ka faqën Kuran që nuk tëtë falin namaz, gati, gati, qdo faqën Kuran, e që që që falë namazën, ata që falë namazën, ata që namazën, namazën. Në zinë gjërë një kërë lezën, gjithë fa që e thërë me thërë me thërë me thërë namazën, edhe petë i rezistanë. Gjithë da këtën e thireve jetë pa u falë. <gjë> Duhet bëjegi njëri me konë, po dhe më këtën e thireve të vërshdushme, me mbetë rezistentë në këtën e thireve, mësë më falë. Pëse nuk falësh? Sa bëjë në akshamën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 Nuk bën me lë namazin, na as ti rrethon. Ja se sikollah xhallahu ala e ka vër obligim abdesin para namazit. Po s'ka ujë, me dhe. E folet njëri ungjun, e folet njëri shtrirë, e folet lidhën, e folet lufth. Çdo situat edhe nuk e lë namazin. Pa shkak të rancisë mos e ka namazin. A do të më kuptu ka rancisë vallah, mos me, mos më neglizhu kët obligim.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 falu, falu dhe falu. Se kështu Muhammedi s.a. ka porosi gjatë tërjetës e ti dhe ka vdek ka vdek i dërguari s.a. e në buzët e ti të bëku me ka qenë fjuala es-salah, es-salah, o me ti jam, falë në namazin, falë në namazin. Kështu ka vdek Muhammedi s.a. në garancija e madhe që e ka namazin. Mi falë 5 vokta, mi falë 5 vokta, tasht, që që tashti, kurës do që po më dëgjanë?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 Ki di nohe, ani namaz me namaz largun ato. Ki kçija, namaz inshallah tu je vitani shkatron. Ki probleme, Allahut timon me namaz me te kalu. Ki burrçe, shprish pun, me namaz ato inshallah bi idni lasheron. Keç ka ki me namaz, me namaz, ne ko pa namaz. Po ko pa namaz. Po nuk e di oj lutet ti te, te, te msoj, shprish pun, pa lutje falo. Pa lutje falo. Msoj elhamd, elhamd lirabbil alaminer rahmanir rahim, çta vet msoj, vet me çta falo. Po ashtu nuk e di, te te msoj. Falë e dhe ditë mësë ishta. Mos prit me mësëllë amën, falë. Thuj Allahu Akbar, re subhanë Allah, shkanë në nëquë subhanë Allah, nësitë subhanë Allah, veç me subhanë Allah, falë dhe falë. Mos ele namazin, mos ele, prejson, të përhitë Allahot, mos ele mu namazin. Gjdo kur që i përnë ndëgjen, gjdo kur që i përnë ndëgjen, unë të gjithë dhe po i drejtuam, të gjithë dhe pa përre ashtim, po i drejtuam, për mos ele namazin, mos ele namazin,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 Së vetë tirojo nuk më vësh me bakti, po mirë edhe me kofte si uh, të tjera, sikurse janë kofshë tipjake, për shembull, çani e mosak, to nuk lejohet të mishëti në mungrat. Që sa e turi nana së diçkat prej nga jarçitja gjibet e saj, duhet të pastrua për të shëndalohet më fal me to aftë. Nëse përkat gibetet, gibet në esencë është më përmand dikan me atë që ka, ndërsa ai e urrën me përmanti me kët. Nuk lejohet në esencë me përgojuas kënd, por në çoftën kët përgojim ka interes, për shembull, kush e ka buq kët gabem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 Nuk është përgojim këtu me përmendu një të metë, që mund dika në martesë, mund dika në raportë bashkërtore, që nuk ka përgojim, nga se të bët fjatë për, fjall, për interes të madhë, që nuk mund të rezot ndryshë për vetë se duke përmendu këtë metë. Andaj edhe në të punëtorë, në që se bët fjatë për përmendu në ndukujtë, e pësa i këtë e urënë, po nuk mund të rezot interesi i punës, i punëtorve, i, i, i dobi së Por vetëm në Suaza të asaj që në ndëritet jo për të kalu kurfit pastaj. Kjo është e tëra që mund ta them për këtë pyetje dhe gjithashtu kjo është pyetja e fundit për son të shikues si të nderuar. Ellos Allahun e mënduar se të na bënte të edukuar me Allahun xhallahu ala. Dhe Ellos Allahun xhallahu ala të na bënte të edukuar me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Ellos Allahun e mënduar gjithako që të na mëson citimin nga ata që flasë të vërtetën dhe ndjekën ata. Sikur që Ellos Allahun e mënduar të na bën nga ata që e njohin të keqën dhe lofton ata. Allah unë e bashkofë në të mira, Allah unë e bashkofë në shëndet, në kajrë, në dobi, në në udhëzim, Allah unë e bëfë nga ta që e falë namazin, e japën dhe qatin, në dihmojnë punë të mira, në dihmojnë luftinë punë të këshia, u rëdrojnë për të mirë ndërnë nga keqa, Allah unë e bëfë prestë për të mirë, të dobishëm në këtë bot dhe shpërlirë në botën tjetër, të të në ka që fiku në ruar përson të pa e për Allah yu ru'at. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.